Podfest presenterar Från Sveriges Radio. Plats på scen för P3 Krim. 2022. Adam har lämnat gänget men har samtidigt en fot kvar i det gamla livet. Han medlar mellan kriminella grupper och indirekt involverad i narkotikaköp och vapenaffärer. Marcus sålde narkotika men hamnade i konflikt med en vän. Men när läget blev akut och ett överhängande hot gjorde att han behövde lämna fick han hjälp från lite oväntat håll. För Ali Avira blev det kriminella livets rusher och alla mord till slut för mycket. Men samtidigt är en utmaning att nu försöka hitta sig själv som en vanlig svensson. Petri Krim, idag dag om de kriminella avhoppens olika ansikten. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor Aldén. <laughs> och vi pratade snabbare än i vanliga fall. Nej, vi tajmade det där i fredags. Det känns ja. jättebra 35 sekunder. Prick Verkligen. på spiken. Ja. Men det eh, är bara andra gånger vi gör det här live så ni får ha tålamod med oss. Idag så ska vi prata om avhoppare. Det är ett ämne som Peter Kim har tagit upp i lite olika former ganska många gånger. Men varje historia är ju unik och premisserna som man hoppar av på skiljer sig åt. Vad man har för utmaningar kan vara väldigt olika. Och vi kommer återbesöka en del av de här. Ja, historierna som har gjort det senaste året. Det kan man säga. Och avhopp är ju också... Alltså Målet är ju på något sätt att personer aldrig ska gå in i det kriminella livet. Men har man väl gjort det valet så behöver man ju också komma ur det och då vad det finns för möjligheter för samhället och människor runt omkring att stötta och hur ens exit-process kan se ut är ju väldigt intressant att kika närmare på. Det är väl därför vi har återkommit till det här ämnet flera gånger. Ja, det som har varit detsamma däremot det är ju att fler och fler tar sig eller rör sig mot avhopp i olika former, har vi märkt. Och I avsnittet som vi släppte i, vad blir det? för ons... är onsdags. Det är onsdags, blir det. går snabbt så hade vi lite hårda siffror från poliser på BOPs i Stockholm. De har jobbat aktivt med de senaste åren. Och De såg ju att för två år sedan så hade de 26 aktiva avvap-ärenden. Ärenden. Den senaste gången, då, räknade de för april, då hade de 130 som pågick. Alltså en jätteökning. Och de har jobbat på ett väldigt intressant sätt. Vi kommer eventuellt att beröra det här under avsnittet där de jobbar väldigt lokalt, uppsökande och väldigt proaktiva. Med oss idag så har vi, det är inte bara vi som kommer att sitta här Vi har även med oss, nej tack och lov. Vi har med, även med oss Rickard som själv lämnat ett MC-gäng Och som också jobbar som mentor för avhoppare eh, Vi har också Camilla Sala-Zaratias, kriminolog Kunskapsområdeschef på Fryshuset Även ordförande i Socialdemokratiska kriminologiska föreningen Men det är framförallt i rollen som kriminolog Och kunskapsområdeschef som hon är här idag mm. Och som sagt, vi kommer ta upp tidigare fall eh, Rickard kommer att berätta om sina erfarenheter Också ur perspektivet att vara mentor för personer som hoppar av. Och Camilla bidrar med sitt perspektiv som en som har jobbat med att utveckla den här avhopparverksamheten. Så välkomna upp på scenen. Välkomna, bägge två. Trevligt att se er igen. Tack. Tack. Och vi ska börja med en person som du har haft mycket kontakt med Som vi har gjort ett avsnitt om mm. tidigare Vi kallar honom för Adam, han var ju med anonymt såklart Utbytt röst och liknande i vårt avsnitt Och han hade en, en speciell historia Men också en historia som säkert många som jobbar med avhopp kan känna igen sig i Berätta lite mer om honom Ja, men Adam eh, levde under en rätt liksom, strulig eh, uppväxt. Eh, det fanns liksom, kriminella värderingar i hans omedelbara närhet. Han beskriver en tonårstid i jakt på kickar. Eh, att han också blev sedd av kriminella så småningom fick en fråga om att själv gå in i ett gäng och i ja, då gängets namn begå. Olika typer av våldsbrott, indrivningar, utpressningar och så vidare. Han kände väl efter ett tag att det här livet var påfrestande. Det var mycket knivar i ryggen. Det var inte alls det härliga broderskapet som det brukar pratas om. Det kom en vändpunkt för hans del när hans flickvän blev gravid. och Han gjorde en typ av exit ur gänget. Fick betala sig ur men bo kvar på samma ort. Och för Adam kan man säga att det har inte blivit en helt liksom totalbrytning, utan han har fortfarande kontakt med vänner för både frågor om medlingsuppdrag och förmedlingsuppdrag. Vi ska lyssna på ett kort klipp med Adam, och vi ska också säga att det är en annan person som har läst in hans svar. De har haft konflikter sedan långt för. Det har alltid varit mycket skjutningar och bråk mellan.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 Rikard, du har ju både upplevt aspekter av det som, som Adam berättar om men också varit mentor och följt andra personer som reser ur kriminaliteten. Känner du igen dig i det, Adam? Vi berättade lite mer om honom hört avsnitt också. Kan du känna igen dig i Adams berättelse? Hans bakgrund menar du? Eller ja, både här. vägen ut eventuellt. Då möter man på den här typen av problematik ibland med folk som ska hoppa av att, att man har en fot kvar. Att man Men är... absolut, det handlar om att man ser sig själv som han gör en medlare eller man ska hjälpa till eller man vill liksom vara lojal fortfarande. Mm. För det är ju oftast ett substitut till en familj man har fått i det här gänget. Mm. och Man känner en lojalitet och det blir jättesvårt att Brytade, speciellt som i hans fall, där han bor kvar i den staden som han bor. För han har ju förmodligen haft de här vännerna som har ställt upp på honom. Och där blir det väldigt svårt att kunna liksom få distans ifrån vad som är gänget och vad som är kriminalitet. och Han tycker att han har lämnat gänget, men han har ju inte lämnat det kriminella livet som vi hör här. Hur, hur viktigt är det att just bryta upp på det sättet att man byter stad? Det är en fråga till bägge, kanske, men, men hur, hur stor del är det i ett liksom framgångsrikt avhopp? Att man verkligen separerar sig från sin tidigare geografiska plats? Det är jätteolika från person till person, men det är en väldigt stor del. Mm. Just för att den geografiska flykten gör just att du får möjlighet att starta om helt. Nytt på en ny sida i ditt liv och kunna vara den person du vill vara och utvecklas till den person du vill vara. Och där någonstans så har du också slipper du kraven lite grann. För när du är kvar så blir det väldigt enkelt. Har du en dålig dag, eller är det något som är en motgång så är det väldigt enkelt att bara gå två stenkast förväg. Mm. Det vill jag säga, du ja, men Jag håller med men det är ju också det att man har ju också en identitet mm. som är befäst i det området och det kan vara väldigt svårt att ändra den på plats så att säga. Det krävs ju att det sker ganska mycket däremellan. Mm. är lättare och sen tänker jag också att när man då flyttar någon annanstans och egentligen är ganska isolerad så är det så viktigt att få det där stödet som till exempel Passus och andra avhopparverksamheter kan ge. Mm. Där man får ett socialt stöd också. För eh, det är otroligt svårt att lämna allt man känner till mm. och befinna sig på en ny plats om man inte får det stödet. Är det är svårt att faktiskt bli kvar. Mm. Då är det, ändå liksom att man det finns ju en stor risk att man flyttar tillbaka. Mm. Och just det med stödet, det får vi se in på ett sätt till en annan person som vi har pratat med som vi kallar för Markus. Precis, det är det senaste avsnittet det är egentligen en kille som har en ganska liknande historia som Adam, går in liksom i en, en kriminell karriär kan man säga i tonåren för hans del så kan han efterhand se att ja, men, ja, han spelade fotboll på, på rätt bra nivå fick en knäskada och att det var efter det som det gick snett så att säga eh, det fanns väl också tankar på att utreda honom för en ADHD-diagnos men det blev aldrig riktigt av han beskriver på något vis att han inte ville ta hjälp om man ska prata skillnader mellan Adam och Marcus så hade ju, eh, om Adam hade en liksom rätt trasig familj så var Marcus Eh, hade rätt bra bakning hemifrån. Eh, föräldrar som liksom försökte finnas där och så, som, som jobbade. Det fanns liksom ingen kriminalitet i familjen och så. Men han eh, gick in i ett kriminellt liv, flyttade till ett av Sveriges storstadsområden, sålde dopinpreparat, narkotika. Eh, det har också rapporterats en del om en ökad användning av tramadol. Mm. Och det här var ju någonting som. Marcus både tog själv och även var med i att eh, sälja vidare till andra. Och, eh, vi ska höra ett citat med Marcus där han berättar om vad Tramadol kan ge för effekt. och Precis som med Adam, det är en annan person som har läst in hans svar. Det kopplar bort väldigt mycket känslor perspektiv på verkligheten. Det är väldigt få människor som kan göra saker opåverkade. Då ska man ha ett kraftigt psykiska fel. Där och då bryr det mig egentligen inte.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 Perioden. Är det någonting som ni liksom känner igen i ert arbete? Det kan... alltså, man känner igen eh, beskrivningen av att använda droger för att bedöva men också för att utföra mm. eh, Så De förekommer både inför men också efter för att bedöva liksom, de känslor som kommer med det. Mm. Men det är ändå lite speciellt för många eh, skulle nog kanske inte betrakta sig som. Em, narkomaner nej. eller användare av droger på det viset utan man är ganska medveten om att man använder dem i, i vilket syfte, till varför ja. man använder dem så att säga. Det är nästan som ett arbetsredskap. Ja, lite, ja, ja. Det, alltså, det, finns en, det finns ju också en, en, en status eller en, så här, att, att inte vara pundare och sådär. Utan det är så att nej, jag har det lite som men jag tänker amerikanska Filmen om att ta en whisky. Liksom, det är en, ett, ett sätt att slappna av eller fly verkligheten och också att förbereda sig. Mm. Men ja. Det är min. Nej, men jag håller med sen så är det. Ju, vissa droger är mer eller mindre tabu, och andra droger är helt okej okay, och vissa droger är okej okay, i fästande. Mm. Så det är ju ofta man stöter på klienter och frågar hur deras droganvändare har sett ut och de har ingen droganvändande men så alltså efter ett tag in då visar det sig att cannabis och tram checkar och rökte de varje dag. in på helgerna med sprit, men det är inte ett missbruk för det gör alla. Ja. Tyvärr. Så då är ju också liksom droganvändning, eller det är ju också en viktig del i processen för det. Misstänker jag att man tar upp det ganska tidigt för att försöka komma åt den, den orsaken också. Verkligen. Och Markus han har ju lämnat. Och han lämnar på ett lite, lite speciellt sätt ändå. Mm. Ee... För Markus del så eh, uppstod en konflikt med en eh, person som han trodde var hans vän. Det blev ett rätt farligt läge. Förmodligen fara för hans liv. Han eh, hörde av sig till en eh, nära anhörig som... De hade haft lite siss kontakt eh, genom åren. Eh, men han hörde av sig och... Eh, blev hämtad helt enkelt och fick hjälp med att eh, skaffa bostad eh, på annan ort. Eh, lyckades också få ett liksom, vanligt, heligt kneg, helt enkelt. Eh, och har inte liksom, haft kontakt med eh, pastors eller andra typer av avhopparverksamheter eller sociala insatsgrupper via kommunen, utan han har liksom lämnat. Själv och har försökt bolla vissa saker med anhöriga och berätta vad det är han både liksom varit med om och som han, har, eh, som han behöver bearbeta nu. Och så här säger han om svårigheten att prata om det här gamla livet med anhöriga. Det är klart att man skulle kunna ta samhällshjälp, göra psykologitester. Man vet ju liksom inte om man har PTSD. Det är någonting jag faktiskt tänkt kolla upp eftersom man har haft ångest och skuldkänsla under ett och ett halvt år.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 Vi har pratat väldigt mycket om män, och det är ju också unga män som dominerar avopsparverksamheten. Men det finns ju också såklart kvinnor i de kriminella sammanhangen. Och då inte bara som brottsoffer utan som aktiva kriminella. Och det är ju en fråga som har fått mer och mer uppmärksamhet. Vi har gjort flera avsnitt som berör det här. Du har ju till exempel varit i kontakt med en kvinna som vi har kallat Avira. Mm. Hur såg hennes liksom situation ut om du beskriver den? Hennes situation var ju så att hon var ju aktivt gängkriminell kopplad till en då pojkvän, man som också var, var tung kriminell i, i Stockholmsområdet. Under rätt många år beskriver en ganska stressig och, och, och jobbig tillvaro. Men också en tillvaro som på något plan gav henne status och, och mening. Ska vi lyssna. Ska vi ska ta lyssna på mm. den direkt. Ja, vi, kan, vi kan lyssna på ett citat från Navira när hon pratar lite om.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 Alltså, vill ni leva som mig? Och de bara, ja, du har varit med om värsta grejerna. Och Viras röst är inläst av en annan person. Filmen, hon nämner här i början, det är Mafiabröder eller Goodfellas. Eh, och beskriver hur det kan kännas att kliva av den här, vad ska man säga, kriminella tronen. Den upphö upphöjda positionen som mm. man har haft. Helt enkelt. Ja. Och Avira är ju som sagt en ganska bra representation av att det finns rätt mycket kvinnor kring den här världen. Och Camilla, har man bättre koll på det här nu eller är det fortfarande liksom lite av ett, ja, ett mörkertal? Man ska säga? Jag tror, men så är, Man har precis börjat se kvinnor mm. Och förstå att de har en annan roll än bara offerroll Som man har upplevt tidigare mm. Alltså man menar jag då Framförallt polis och socialtjänst Och man har förstått att det finns en, en, en strategisk roll i det Precis därför att de går under radarn mm. Så att de kan, de kan vara möjliggörare för brott mm på ett sätt som, som, som är användbart helt enkelt. Mm. Det har ju nyligen kommit en, eller nu i dagarna skrivits klart en rapport från polisen där jag vet att du har varit med på en hearing där man har kollat på just de här kvinnor i nätverksmiljöer kopplade till grovt, grova våldsbrott. Vad, vad ser man där? Vad har man sett i den rapporten? Ja, man har sett just det att man kan se att kvinnor har en aktiv roll att man förvarar droger eller vapen och sådär, men också att man kanske sätter upp möten med personer som sedan faller offer att man, att man kan ha en ganska så viktig roll och att kvinnorna är med eh, aktivt det finns ju såklart fortfarande kvinnor som blir utnyttjade men det finns också kvinnor som aktivt, liksom, de har också statussymboler i form av dyra väskor och sådant. det finns en, en vinning där som man aktivt är med i mm. eh, men också att då eh, det som står i rapporterna är just att polisen inte har sett om det klassiska är att man kommer hem till någon och så ja, så är det eh, så är det en man och en kvinna och kanske barn och då tar man mannen, för man antar att det är han som är den kriminella och att kvinnan bara lever med honom. Medan man nu börjar se att om de har varit par så har kvinnan också haft en roll i det och också varit aktiv. Och att man måste förhålla sig till det. Jag tänker på just avhoppar, eh, verksamhet och du i din roll som liksom mentor. Hur... Eh... Behöver man liksom anpassa de här liksom, eh, verktygen för att få kvinnor att hoppa av till att rikta sig just mot kvinnor? Eller, tänker kvinnor? Hur tänker man där? Jag skulle säga regel att det är väldigt lite folk som riktar sig liksom mot kvinnor. Eh, vi på Passus riktar oss mot män. Eh, det finns väl någon annan som Katena stöd och utveckling som är riktigt sätter kvinnor ibland. Men det finns ingen riktigt... Eh, det finns inte så mycket... Eh, Folk tänker inte på kvinnor på det sättet utan folk tänker som sagt som kan Camilla säger oftast på att de är offer mm. det är den rollen de får men eh, lika ofta som att männen åker in i fängelse så är det kvinnorna som står kvar där och det kanske finns narkotika som måste säljas iväg eller det är vapen som ska gå vidare till någon bekant och då gör ju hon ett aktivt val där också liksom att vi går kriminella handlingar för att liksom fortsätta att gänget eller nätverket ska kunna fortsätta med sitt. Mm. Så det är väldigt mycket sådana saker. Och det är kvinnor som står som ägare på saker för att de inte har några skulder. De har en vit inkomst som gör så att man kan bo i ett finare område. Och sånt utnyttjas ju också liksom i hela den här livsstilen. Mm. Och det måste man bli mer. Man måste kunna se mer med öppna ögon på det. För det blir någonstans att anhöriga och eh, alla runt om blir lidande och är del av det. Det är lika så som att barnen som ser allt det här får en normalisering av det. Och det börjar väldigt tidigt att man ser upp till sina föräldrar eller syskon– och att det lättare är en väg in för dem också. Och du ska... om sina små kusiner också ja. som tycker hon är typ det coolaste som har gått på denna jord. Ja, lite så. Skulle man kunna säga. Vilka vi ska hålla oss kvar vid dig? För du var ju med i ett avsnitt där vi pratade om ditt eget avhopp. Och det är ju nästan ett år sedan nu. Och då beskrev ju du på ett sätt som jag alltid tycker är otroligt bra och fin beskrivning av att komma ut på andra sidan efter flera år i ett kriminellt liv och få upp ögonen för den vanliga vardagen så att säga, och fördelarna och liksom det härliga med att bara kunna ha fredagsmys och, och, och inte behöva oroa sig för saker och ting men nu har det gått ett år till. Hur har det här året varit? rikt. Ja. Det var i juni, va? Eller var det ja, juli? vi sågs i juni eller juli. Det kommer i början av augusti. Precis, och då, vi pratade ju lite innan där om mm. bland annat mina barn där. Ja. Jag försökte få hem dem. De bor hos mig nu på heltid. Mm. Så jag är tvåmarspappa, mm. 100%. procent. Jag har fått en ny anställning, mm. så att jag jobbar ju 100% procent på passes mm. Och sen så pluggar jag ut till socialpedagog. Mm. Så det är mycket som händer. Uh -huh. och det är mycket vardag och det är mycket ja. tråkigt grått och det är mycket räkningar och det är liksom mat som ska lagas och sena kvällar och bråk om tandborstning och... Ja. Hur gör du för att hålla uppe geisten då? Så att du inte går in i den här gråa vardagsväggen. Nej, men alltså, jag tycker att alltså, det är rätt alltså, man, får ju, man får ju kolla på kontraster också. Mm. Det, är, det är lite skillnad att behöva tjafsa om sådana saker eller oro för sånt än att man är skyldig 200 000 eller det är någonting som har försvunnit som måste fram eller mm. det är någonting som måste göras mot en person som man kanske inte vill göra. Nej. En person som man kanske har varit väldigt nära relation fast det måste ju liksom... Statuerat är ett exempel. Mm. Så det är en väldigt stor kontrast. Jag känner inte igen mig själv. Jag sa ju till dig förut att ibland när jag hör eh, vissa av de här poddarna och grejer som jag varit med anonymt så kan jag tänka mig, shit, vilket tragiskt liv den här människan har varit mm. med om. Och sen kommer jag på efter tag att det är jag själv som pratar. För det är mm. så väldigt stort och långt ifrån. Mm. Och det är inte så många år sedan. Eh, men det känns som att det är två helt olika liv. Och jag Jättemånga många tackar för det. Både för att folk har trott på mig och gett mig möjlighet. Jag är ett helt fantastiskt liv. Jag får göra det jag tycker om. Jag får hjälpa andra. Jag är engagerad i den sporten som jag tycker om att hålla på med, och jag hjälper ungdomar med den sporten. Och jag finns där för mina barn. Jag pluggar där jag vill. Det är liksom. Det är... Överlag så är det ju mer fantastiskt än vad det är jobbigt. Ja. Sen så ju väl alla det jobbigt. Liksom. Men det är ju en del som man får lära sig också att det är liksom, allting är inte en dans på på jämnt, Utan det är liksom lite grå ibland också. Men det gör så att man njuter extra mycket. Framförallt när man har liksom så här, bråkat i två dagar med en sju- och åtta åring Och sen så när det väl blir fredag så ligger man där och halvsover i soffan. Och de mm. kryper upp liksom och säger att du är den bästa pappan som finns. Det är ju liksom, Nästa jag gråta när jag säger det. Ja. Och Du är inne och, och, och något oberoende här. Är att I det avsnittet för två år sedan då, då bytte vi ut ditt namn. Din vanliga röst var ju med, men vi bytte ut ditt namn. Och så pratade vi inför det här om du skulle vara med och prata idag. Ehm, och då sa den att nu kan jag vara med med mitt, med mitt riktiga namn. Och, och hur gick tankarna kring det att vara öppnare och om ja, men det du arbetar med, men i förlängningen då också din bakgrund? Ja, men precis. Eh, dels så har jag fått ett förtroende för dig. Mm. Eh, jag tycker att ditt arbete på Petrokem är fantastiskt. Eh, och vi fick en bra koppling där när vi hade den intervjun först. Mm. Eh, och sen det andra är ju att eh, jag vill gå vidare i livet. Liksom. Och det var där jag fick möjlighet. Jag har varit inbjuden hit ifrån. Det, det jag arbetar med. Inte som liksom att jag ska sitta här och berätta om hur jag, vad jag gjorde när jag var exkriminell. Mm. Så jag kan få bort den stämpeln så att jag kan bli någonting annat. Och det känns Väldigt skönt, för det är där jag vill vara. Liksom. Jag har andra planer där jag måste vara en offentlig person. Jag ska starta en egen podd, till exempel. Jag vet inte att, att få göra reklam här, jo, men... Livet, livet efter live. poddet. Instagram, den kommer komma snart. Det finns många på den. Poddar. Uh, uh, Det finns många poddar, men ja. inte någon som den. Nej, och sen så fortsätter jag mina föreläsningar och det vill jag också liksom göra mer. Jag tycker det är jättehärligt att gå ut och föreläsa både i skolor och andra liksom möjligheter att göra det. Och sen, sen så har jag ju liksom så jag till dig om det teaterprojektet som inte varit någonting av. Nej. Jag är fortfarande drömmar om skådespeleri och teater. Och, mm. Så då måste jag bli en offentlig person. Mm. <laughs> ja. Det blir lite svårt, blir svårt annars. annars. Men det är för något positivt. Mm. Till skillnad mot... Det som var största oron var... ju. Liksom, jag hade ingen relation med mina barn på det sättet då som jag har nu. Mm. Hur de skulle se på det. Hur jobbigt det skulle vara för dem i skolan. För det, är liksom, det finns ju... Det är ju lätt att bli retad speciellt om man har haft en pappa som suttit i fängelse mm. och sen ska den pappa stå och liksom vara exkriminell och berätta rövarehistorier i radio och tv då blir det ju ännu jobbigare för dem. Mm. nu snackar jag om någonting som är viktigt istället. Mm. Så därför har jag valt att inte vara nu. Livet är efter podden kom ihåg hålla. <laughs> Jag tänkte på just det. Här, eh, I det här avsnittet vi släppte i, eh, nu tidigare i veckan så. Eh... Pratade ju han om att han så här kanske vill ha hjälp för att behandla nånting som han tror är liksom PTSD. Också kanske kunna ställa liksom en diagnos på ADHD, ADD eller whatever det nu kan tänkas vara för att få liksom rätt hjälp. Hur vanligt är det bland de som du har liksom träffat och coachat att man liksom har den här typen av problematik? så att säga? Jag har blivit lärd att man aldrig ska säga siffror För då blir man sågar vid anklarna om man har fel Men ja. det är extremt vanligt ja. eh, Speciellt med PTSD skulle jag säga Andra nervopsykiatriska utredningar Antingen att de har eller odiagnostiserat mm. Och det är ju därför vi hjälper till Både på pass och liksom, katheterna Att liksom, kolla på sånt Och liksom, utreda sånt och, eh, det, det kanske inte är ett måste för att lämna ett gäng, men det är ett måste för att kunna gå vidare i livet och få livskvalitet, att få bearbeta både barndomstrauman eller liksom få en diagnos och lära känna sig själv. Sen kan du liksom, det är en skillnad att lämna ett gäng och det är en skillnad att få ett meningsfullt liv. Och det är ju där vi vill hjälpa till med. Ja. Vad finns det för andra liksom punkter som kan vara viktiga för att det ska bli liksom ett, ett lyckat avhopp? Så att säga. Vad tänker du där, Camilla? Jag tänker att eh, det är väl att ha helhetsgreppet för det är ju en många gånger människor som inte har varit eh, som kanske aldrig haft ett vanligt jobb och, eller ett bankkonto eller haft en jättedålig relation till det offentliga eh, som behöver där vi, man behöver följa med och vara va en del av alla de möten för att man kanske vad kan till synes vara en vanlig fråga kan kännas kränkande och provocerande så att det är allt ifrån att, att lära sig hur samhället fungerar och att man får löner 25 och allt det där. Och också att lära sig att ha tråkigt. Att livet inte alltid är 24-7, det händer grejer. Att kunna förstå sig själv och gå, som ni var inne på, saken till varför man mår dåligt eller vad som helst och bearbeta trauma. Och det är ju så att de flesta har trauma. Och vi vet vad trauma gör, vi kan inte liksom ta in lärdom, och det är en massa saker och ibland så är det också att folk har en eh, drogmissbruk som man måste jobba med men i, i princip det är väldigt, väldigt stort arbete att, att lära sig liksom vem, vad, är, vad är rätt och vad är fel eh, vad, vad, hur är jag den nya människan men också de här som alltså, man beskrivit innan man går från kanske att ha jättemycket status och vara känd för någonting till att vara en en okänd person mm. och sen det sista är ju väldigt viktigt det är att ta sig vidare precis som Ricka berättade här att ta sig från att från att ha gått ett program, från att ha fått behandling till sitt liv sitt nya liv, vilka jobb kommer det finnas och vilka möjligheter men också vilka finns runt omkring en? vilken är ens ett nätverk de som stöttar den, för att det kommer komma kriser och då är det viktigt att när, man, när de kommer att man är förberedd och att man inte faller tillbaka till det som känns mest bekant utan man har tränat sig på det nya och där i det här nätverket är det viktigt att komma ihåg att man behöver kanske att man inte bara tänker jobb eller utbildning Utan att man också tänker det sociala eh, Vad tycker man är kul att göra? Du har thai-boksningen eh, MMA och de typerna grejerna. Yoga, Yoga. Ja, Men att, för där finns det ju personer som man möter som har samma intresse Och de kommer finnas oavsett om man blir av med jobbet eller inte Så det är viktigt att ha hela helhetsgreppet eh, Och att det tar tid Mm. Man måste ha tålamod. Det går inte fort, utan det, tar. det är ett, några års träning. Det har ju varit ett antal år då det har pratats om att de som söker sig till liksom avhopparverksamhet har blivit allt yngre, att det inte bara är... liksom för detta eller på väg att bli för detta MC-gängsmedlemmar MC utan andra typer av territoriella nätverk eller så men om ni ska se och vi ju, du nämnde ju i början den här dramatiska ökningen, Stockholmspolisen som har fått över hundra, liksom, har över hundra avhoppare nu i sin verksamhet så att säga, men vad är det för människor ni möter nu som, som vill hoppa av? Eh, nej men det, det blir ju yngre och yngre människor Eh, framförallt så blir man mer och mer chockad av hur utbrända de är mm. och trasiga. De har oftast blivit utnyttjade från väldigt tidig ålder och gjort extremt grova saker. Som liksom... det, är, det är svårt att se att utvecklingen har gått så fort. För det blir yngre och yngre, det är personer som kommer till oss som kan vara 23-24 och prata om att de är äldre. Och då blir man liksom äldre. Hur kan du ses som en äldre i ditt område redan då? Och du är utkörd och du är utbränd och du har liksom sådana konsekvenser så det är helt sjukt. Och där blir det liksom någonstans. Det måste finnas någonting innan, det måste hjälpas redan innan, det måste identifieras redan innan. För det, det är inte alls som det var innan med personer som har 30-40 längre fängelse straff som kommer ut och där nu behöver jag ändra på mig. Utan det här är folk som knappt ens har suttit med en, en, en kortare tid och de har liksom redan hunnit med så pass mycket för det komprimeras allting. Mm. Förut så var det väldigt långdraget innan man kanske gick så långt som var så här grova narkotikabrott eller de här morden. Mm. <hör> nu sker det väldigt fort. Det är liksom, från ena dagen till den andra så är det. liksom... Längst upp och sen så är det längst ner igen. Ja, men Jag tänker att vi ser en ökning men det finns ju otroligt många fortfarande som behöver hjälp och som vill hoppa av som inte får det stödet. Och det tänker jag är viktigt att lyfta. Vi kanske tror att det är alla som vänder sig för att få hjälp som får stöd. Och så ser det inte ut. Så det efterlyser jag från. Ja, Ja, det är extremt viktigt helt enkelt mm. Och Så att det inte bara hjälper de som Kanske har högst hotbild Eller som har, ligger högst upp på liksom, ja, Status eller där, Ledande mm. positioner utan alla Som vill hoppa av om vi kunde hjälpa det Vilken skillnad det kunde bli mm. Mm. Nu ska vi se, nu har vi 35 minuter in Ska vi Ta lite frågor Finns det frågor från, Finns publiken? Det frågor från publiken Så får man gärna ställa dem nu nu är det ingen som ser det här, men det är helt fullt såklart. Nej, det jag att det är ja. mängder med frågor här som väntar på att bli besvarade. Kan jag, apropå för att innan så rastade ja, det vi förbi en, två sådana sekvenser- mm tänker att det ändå är ändå viktigt att fånga upp att det ser ju så, precis som Rickard också var inne på, att det ser så olika ut för varje avhopp. Vad har man för skyddsfaktorer? Vad har man för, för andra runt omkring sig och nätverk som kan stötta upp en? Därför är det så viktigt att vi gör en individuell plan för varje och att det finns olika typer av avhopp, avhoppsverksamheter som också kan jobba annorlunda. Eh, men sen tänker jag också, apropå som både tjejerna och killarna uttrycker, det handlar ju också om maskulitetsnormer. Mm. De destruktiva maskulitetsnormer var att man man ska klara sig själv, man ska fixa det på egen hand, man ska inte ta hjälp och så vidare. Ändå sitter han och tror att han har PTSD och det finns en sjukvård som ligger efter i det, som är svår att få tillgång till. Så att det är en, en, den delen behöver vi också ha med oss. Och det som man också såg på Noas nya här, om kvinnor var ju att normerna hos kvinnor har ändrats att det finns en att det är coolt att vara med, att det finns en status jag har varit med, att man, man känner sig Um, ja, men att det, det känns som en, någonting att som man vill vara en del av och det är skillnad från innan. Mm. Jag tänker också på det här med eh, frågan kring barn. Det är ju väldigt många som eh, inte bara de vi liksom har med i program så att säga men som beskriver att jo, men för mig var det när flickvännen blev gravid eller när jag insåg att jag inte skulle få träffa barnen eller att jag ville ha ett ordnat liv med barn och inser att det går inte just nu att det är det som blir liksom drivkraften att lämna hur ser, och sen är det ju kanske personer som, som har barn tänker jag när, eh, under sin kriminella karriär så att säga hur ser tänker, hur ser stödet ut där att kanske återknyta en kontakt med barn eller att liksom kunna ta hand om sitt barn jag tänker först och kan man bara kommentera att Rent forskningsmässigt så vet vi att avhopp sker framförallt efter 25 när konsekvenstecken kickar in. Mm. Så att om man tittar överlag så är det över 25 där man ser avhopp avhopp tidigare så kan vara svårare för att motivationen kanske inte handlar så mycket om att man har trött mig på livet utan det handlar kanske om att det finns en stor hotbild eller andra saker som, som gör att man behöver, vill hoppa av just där och då men man kanske inte är klar med det. Medan efter 25 och mer om mot 28-30 då är man så trött och så slut och oftast då har, vill ha familj och kunna ta det lugnt och sådär. Så, så det är en viktig faktor men var det, du sa någonting mer ja, jag tänker just att stödet ja, med att liksom återknyta mm. en kontakt med barn eller så. där tänker jag att kanske du har tankar kan... så som Passus och andra avhoppverksamheter försöker jobba med det runt omkring hur man men det tar ju tid också vi vet ju inte hur den här personen är vi kanske träffar den här personen in på en anstalt och han verkar vara jättetrevlig men vi vet inte hur han är runt sina barn. Vi får ta och träffa honom. Vi får bygga liksom en förtroende för honom. Och sen kanske efter ett halvår, ett år, så får vi liksom hjälpa till. Men eh, däremot, så, från socialtjänstens håll, så beror det ju också på var är barnet placerat hos mamman, eller barnen fostäms placerade, eller liksom, hur ligger det till. Mm. Eh, jag kan bara prata från mitt egna liksom, fall. Det tog mig över tre år att få tillbaka mina barn mm. eh, från fosterfamilj. –för att socialtjänsten motarbetade, för att de trodde inte på mig. utan De sa att jag skulle fortsätta med det här. utan Det här var bara en grej jag sa– –för att jag liksom ville få tillbaka mina barn. De trodde inte alls att jag på det här sättet var villig att lämna det här. Så jag fick jag hålla på i över tre års tid för att kämpa. –Kan du förstå deras skepsis också? –Till viss del, absolut. Men eh, samtidigt så blir det någonstans lite konstigt när jag... Är med i en avhopparverksamhet, eh, har fått betalt från en annan kommun som tror på mig. Jag har en boppsavdelning som tror på mig och som säger att det här är väldigt bra för Riccardo. Jag lämnar eh, narkotikatester regelbundet som är negativa. Jag gör ett stort förändringsarbete, jag ska få egen bostad, jag ska få eget jobb och fortsätter år ut nästa år. Och sen tredje år, det känns liksom någonstans som att det blir eh, lite väl lång tid. Tre år. Mm. Mm. Var är några publikfrågor? Nu har ni får fundera lite. Ja. Det går att ställa frågor både om det här ämnet eller. Ja. Inte för personliga saker kanske. Nej, inte favoritfärg. Jag, nej. Ni håller vi Men andra saker. Men då är, då ja. har vi, tycker jag ändå levererat ett en livepod. Jag tänker att vi har gjort det. Ja. Enligt vad jag tycker är parametrarna för ja. en Vi tackar Camilla Ta sala Aratias och Rickard för att ni kom Tack. hit Tack så Tack. jättemycket Tack.